Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő pályi márk Belső közlés. hiszem, hogy a víz életünk sok eseményét, érzelmeinket emlékként megőrzés magában hordozza. A hó, a jégkristály is elraktározza érzéseinket, gondolatainkat, tetteinket. A plazma viszont nem csak megőrzi, de felnagyítja, és erőteljesebben tárja fel szenvedélyeinket, vágyainkat, álmainkat, miként a költészet maga, írja Katalin tavaly megjelent a víz, Emlékezetet című kötetének a Mindegy Prológiában. Vadik Katalin, a mai esti vendégünk, performer, színész, író, képzőművész, egy hatalmas életnél mögötte. Ebből csak csomópontokról fogunk beszélgetni. A 60-as évek szellemileg nagyon izgalmas újvidékéről indult, és a mai estén reményeim szerint a költészetről, matériáról, testről, dimenziókról beszélgetünk. Tartsanak velünk, Martonéva vagyok. Nagyon nagy öröm, hogy Ladi Katalinnal beszélgethetünk a te folyamán. Tavaly eh, a Gyókó által alapított díja, Lenono Grand for Peace díjat kapta Katalin, amit többek között tavaly megkapott Ai Weiwei, Olafur Eliasson és a Brit Enis Kapur. És hogy azt gondolom, hogy mindig nagyon izgalmas eh, személyek kapják ezt a díjat, ami egy bő tíz éve van, én nem tudom, hogy az életműre kaptaja Katalin, vagy pedig arra a Göteborgi eseményre, amikor 2015-ben Göteborgban a könyvfesztiválon volt egy performance, egy kerítés performance, a, a Transit zún, ami a bevándorlókra, a bevándorlók kérdésére reflektált. Mire kapta a díjat? Jó estét kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat, és Önt is Éva. Köszönöm szépen a szép bevezetőt, most itt a kötet prólógusára gondolok, mert ez a kulcsa valójában a, az életművemnek, és ez a válasz arra is talán, hogy nem tudom, hogy miért kaptam ezt a díjat. Lényegében ez békedíj, Tehát én, és azt, is, azt viszont tudom, Joko Ononnak a... Bevezeti, vagy hogy mondjam, talán indoklásából, hogy kinek osztotta ki ezt a díjat. Azoknak, akik, én most jóformán idézem, persze nem szó szerint, akik konfliktusos övezetben élnek, éltek és alkottak, és ott teljesedett ki az életművük. Tehát valószínűleg szerintem életműdí lehetett, nem egy performanszú díjazott, hiszen az én esetemben valóban meg a többiek esetében is, akiket felsorolt nagyművészeket, hát ők is azért nagyon sokat alkottak már az életükben, és jelentős dolgot, és nem jellemző rám legalábbis az ilyen politikai kiállás, de vannak helyzetek, az ember életében, ahol nem hunyhat szemet, illetve nem dughatja fejét a homokba. Én egyébként is mindig reflektáltam az engem körülvevő eseményekre, és az persze mindig a költészet szűrőjén átszűrve, utalásként, nem konkréten. És ilyen értelemben a verses kötetemben is az életem átszűrve, és különböző halmazállapotokban jelenik meg. A performance amelyet utalt, amelyre utalt, ahol a, a vándorló ember, az ember, aki ugye zón, erotikón, ugye, meg, hát, ilyen értelemben én a tranzit, tehát mindig átmeneti állapot, átmeneti helyzetben, de a performance esetében a senki földjén lévő emberről mutattam be egy egy, egy, egy, egy, egy érzelmi érzelmi folyamatot, vagy, vagy, hát ha lehetett ezt mondani, egy rövid performance eseménye kapcsán. Tehát az ember, aki be van határolódva és megszabják a korlátait, amit én ugye 80-as években éreztem, amikor Jugoszlávia ilyen embargóal zárlatalá került, és nem lehetett útlevelem, illetve nagyon nehezen lehetett csak kiutazni külföldre. Én pedig azelőtt bátran és szabadon utaztam. Szabad útlevelem volt, ugye a Jugoszláv útlevél a szabad volt, és akkor éreztem azt, hogy mit érezhettek azokban az országokban, mint például Magyarország vagy Románia, tehát azokban, akik nem utazhattak. és úgy éreztem, hogy teljesen levágták a szárnyaimat ezzel a tudattal, hogy, hogy én nem utazhatok. I igen? Bár a bátorság, meg a szabadság mindig jellemezte, mert hogy azt hiszem, hogy azért nagyon sok esetben a határokat feszegette, vagy a határait feszegette. Legyen ez a hangköltészet, legyen ez a testnek a megmutatása, úgy van, úgy van, valóban a határokat feszegettem, de sikerült áttörnöm, vagy legalábbis úgy feszegetnem, ahogy egy művészeti ágban elviselhető, vagy legalábbis lehet a költészet határait feszegetni hangköltészet irányába, vagy vizuális költészet. Na de a performance az is olyan, hogy feszegeti a határait, a, hát most nem is tudom megmondani, melyik műfajnak, hiszen különböző performanszek vannak. Az enyém általában költői performansz, ahol elhangzanak a szövegek, vagy pedig maga a, a, a zene, amit választok hozzá, az általában a saját a hangom, vagy a saját zeném hangköltészetem. No most itt viszont egy ember, egy ember aki a senki földjére van bezárva, kerítéssel, drótkerítéssel, hogy... Hogyan hathat hat az ember pszichére? Hát én rám úgy hatna, és hatott, hogy, a, hogy az ember kivetközik a saját emberi emberiességéből is lassan állattá válik. Bár én nem becsülöm le az állatokat, hiszen van egy gyönyörű, illetve tisztelem az állatokat, és, és úgy, vise, úgy viszonyulok hozzájuk, hogy az emberben élő állat és az állatban élő ember viszonyát feszegettem egy másik verseskötetemben, a fűketrecben. Visszatérünk ide, hogy költészet és annak a feszegetései, de megkérem Katalint, hogy ebből az elébb említett a víz emlékezete kötetből hozott néhány verset, hogy olvassa föl. Igen, a, verse, a verses kötet ciklusokra van felbontva, tehát úgymond a víz halmaz állapotai révén szólok. És az, hogy a víz tud -e emlékezni, vagy nem, hát ez persze vita témája. Akkor felolvasok néhányat. Kizöldült házamon a libabőr Még álmomban is a sziklák sírását hallom, Amint önkívületig veri őket az eső. Ezen a hideg tavaszi reggelen Kizöldült házamon a libabőr Csendélet ablakkal Fortyog az ég alja. Megeszi főztjét a bíbor naplementét Sötétben botorkál a ház Kezét tördeli Ne legyen gond, küzdj Ne legyen fáj Ne legyen üres szem, hideg ágy Legyen a szobában Lágy eső, izzadság Fű, nyál Ekkor az ablakot vadul kitárja Kócosan, tombolva Véresre csapdossa Szétveri, kitépi Vinyogva felfajja. Bennem is fázik a tenger. Egy harapásnyi napfény kellene egy szigetlakó, hogy lenyalja hasamról a tengert. Ide a sört, ide a sört, ide a sört Lök ide a sört, ide a sört, ide a sört, ide a, sört. a aranyökörben, a körben, A sikereim mind értékelik Mert az a férfi, aki nem nő ki Rigasztal ez a hím. Lök ide a sört In our, shirt, in, our <laughs> in our shirt, in our shirt. In our shirt, in our shirt, in our shirt. Idea so, I'll send a ser, it Adik Katalin vendégünk és a fonográftól a a hallották. Ö, költészetről beszéltünk, bár prózai éveket is ír Katalin, azért ö, azt mindig hangsúlyozza, hogy a vers, a költészet az alap. A 69-es indulás ö, óta azért mindig visszatér ahhoz az origóhoz, vagy ahhoz a hanghoz, amit 69-ben már írt. Tehát az nagyon érdekes, és kérdezem is, hogy Hány dimenzióba lehet kitágítani ezt a költészetet, hiszen minden, ami kapcsolódik ehhez, legyen az a hangköltészet, legyenek ezek a költői vizuális dolgok, azok mind, azoknak mind-mind az alapja maga a vers, vagy a költészet. Valójában az alapja az az első verseskötetem, amely 69-ben jelent meg, azért hivatkozik arra, hiszen az az első verses kötetem. Összefoglalója a 62-től publikált verseknek, bizonyos happening és performance szcenárióknak, és az a lemez már hangköltészeti lemezt is tartalmazott, tehát a kötetel együtt volt egy kis lemezke és kis bakelét lemez. Tehát azt mondhatom, hogy valójában én 62-höz nyúlok állandóan vissza-vissza, mert ott kezdtem el feszegetni a határokat, a költészet határait, hiszen itt a különböző határokról beszéltünk. Tehát én a költészet határait különböző irányba feszegettem már abban a kötetben is, ahol a az akkori technikai lehetőségek ugye adottak voltak, tehát mondom, mint a technikai lehetőségeket, <kül> Akkor ugye volt ez a hangköltészet, és bizonyos értelemben már a vizuális költészet is benne volt, amennyire lehetett nyomdatechnikailag, mert néhány, szövegem úgy törd, néhány szövegemet úgy tördeltük, hogy abban már látható volt a vizuális törekvés iránti érdeklődésem. A második verses kötetemben már a nyomdatechnika segítségével már bizonyos színes lapokra is nyomtattam, a verseket, tehát ez egy színes, majdnem, hogy mese-szerű, tehát színes lapokból álló, ahol minden oldalra egy vers került, és nem véletlenül voltak, mit tudom, piros, kék, zöld, barna, sárga, ilyen ciklusok. Én általában már kötetekben... Tehát a mesék gond... címet is kapta különben a kötet. Igen, a, ez nem az, ez a, elindultak a kis piros buldózerek. Tehát igen, a gépek, a technika, és általában, a kötetekben gondolkodtam, míg az elsőben nem. Akkor, akkor volt az arszpoetika, tehát az, hogy mindent. A mese is ott volt már az első kötetben. Akkor a, ugye a happening performance vázlatok. Akkor a népies ihletésű versek vagy mesék. Akkor már ott voltak a kicsi szürrealista kis versek is. Na most utána már a második, harmadik, negyedik és mindegyik kötetem valójában az első kötetben jelzett irányt teljesítettem ki, tehát voltak mese me, volt mesekötetem is úgymond mesekötetem hát, a próza, mesekötet, de mégiscsak mégis csak persze a hogy versekben versek a próza, azok. Prózaversek, meg voltak versek is benne aznak az volt a címe hogy mesik a hét fej az előző, amelyenek, mondom, hogy ilyen rövid kis, úgymond azt mondják, hogy szőről is a dadaista verseket tartalmaztak, annak meg az volt a címe, hogy elindultak a kis buldózerek. Bár bocsánat, az nagyon izgalmas, hogy általában az ember egy pályának a csúcsán, vagy mondjuk a vége felé írja meg az árzpoetikát, és akkor ezt nagyon-nagyon fiatalon a éves korában leteszi az árzpoetikát, amiből aztán mindig kibont. Igen, vagy igen. vagy Úgy egy, érzem, is... hogy akkor én ezt az az árzpoetikát tűztem És, maga mint, mellé, és volna én úgy érzem, hogy, hogy maradtam, mert ezt végig akartam csinálni, mert Érdekeltek, azok egész életem végig érdekelnek. És ezt kitartam a tehé... mai napig, ez a 60-as évek? Persze, hogy, hogyne, hogyne. Akkor volt a rossz a metrón. Tehát így látszik, hogy valójában én követtem a technikának a, a fejlődését, és ez, és ez benne van nem csak az írásos verseimben, hanem a, a vizuális költészetemben De ez is. mondjuk a 60-as, 70-es években nagyon sok képzőművészt, és nagyon sok olyan költőt, aki a performance irányába ment el, izgatta a technika. Tehát hogy azt gondolom, hogy az benne volt a 70-es évek levegőjében. Úgy van, benne volt. Hát én kísértem mindig is a technikát. Ez, nekem ez annyira mágikus dolog volt ez a terület. Akkor volt, ugye, ahogy ugye, olvasgattam, hogy ugye, ezek a népszerű tudományos dolgokat, akkor volt egy ilyen gyűjteményes, ja persze, előtte volt a kiűzetés című kötetem, amely ott, amely azt az életérzést fejezte ki, amikor már nem találtam helyemet, az a, a talaj Jugoszláviában. A, tehát itt nem véletlenül. Ez egy belső ki... Tehát akkor már a kiüzetés, ez a zón, ez a ez a vándorló ember, aki, aki valójában mindig a senki földjén marad. Persze ez egy térbeli, már mint horizontális, de vertikális utazást is jelent számomra. Tehát... Be, belső utazás is. Utána pedig a négydimenziós ablak című kötetem. Tehát itt már benne van abszolút ugye a, a, az akkori, tehát a, a, a tudomány, tehát a, a világ, a, a mikro, vagyis hát a nanotechnika meg. Hát szó. Szóval, tehát ilyen-ilyen címek voltak. És akkor megkérem Katalint, hogy egy következő ciklust, vagy annak a darabjait ez a felhők lesz. Igen, tehát ebből a kötetből, a víz emlékezetéből, ugye a, a vízhalmaz állapotairól van szó, hát most a jéghez érkeztem. Jaj, Nem. Nem, a, a, a, a, a felhő a kellene, fél. hogy legyen. Persze, a víz volt. Felhő, bocsánat, átlapoztam egy néhány halmaz <kül> Nyári felhő. Asszonyi életet öregettem néhány perc alatt. Álom zúzott gyümölcsön. Kéken, hosszan zuhantam, mintha felhőt öleltem volna át, kétségbe esetten. Szájamba csapódó, kihült madarakat ropogtattam, tüdőmbe havazott az alattam sistergő hegygerinc. Gyönyör belém a jeges szél. és zuhantam némán, boldogan, zúzott gyümölcs égi abraszon. Thanks for hiszem, hogy hágen, akit hallottunk az UFO című számával, nagyon, nagyon ugyanazt a hangulatot hozza, amiről beszélgetünk. Az nekem nagyon izgalmas, hogy maga a performance-nak és a versnek a viszonya, meg ugye egyáltalán Katalin mérérezte azt, hogy más módon kell ezeket a verseket előadni, illetve volt 69-ben egy akkor botrányosnak számító előadása, amikor Levet kőzött, és az azért lehetett egy nagyon fontos pontja az egész művészetének, mert hogy annyi mindenről szólt az emberi testről, a lemesztelenítésről, a saját test, mint médium használatáról, tehát hogy mennyire volt fordulópont ez a 69? Hát nagyon nagy fordulat volt az én életemben is, 69-70-es év, mert akkor terveztem el, hogy hogy nem csak, hogy kitágítom a, a műfajoknak a határait, ugye, ami, ami hát ugye művészeti ágaknak nevezünk most függetlenül, hogy mennyire avantgárd egy vers vagy, vagy performance, hanem úgy éreztem, hogy nekem személyes gondom van önmagammal, a testemmel. Úgy éreztem, hogy túlságosan szemérmes és zárkózott vagyok. És a és ebben a műfajban, amiben akkor hát nagyon szerettem, vagy már mint a színházi műfajban, a színészi műfajban, úgy éreztem, hogy ez a gátlás ez ez, ez megvan bennem, és nincs, is segítsen, hogy hogyan vetkőzzem le a gátlásaimat, a teste, testi iránti gátlásomat. Nagyon szemérmes voltam, és tudom, hogyha a színésznő szeretnék lenni, vagy igazi művész mindenestől, akkor a testemet műtárgyként kellene kezelnem, és úgy ügy viszonyulni hozzá. De ez azért többről szólt az én olvasatomban, mint a saját testel való, Kapcsolatnak a legyőzése. De ez a kezdete ez ah, volt meg. A, a 70-es évek egy... ott volt ez a test, amúgy is a, az akkori művészetben, de ugye azt gondolom, hogy ennek annyira annyi szimbolikája van, hogy maga a test, vagy a test lecsupaszítás, az mit jelent? A, már a megformálás, megformálásban lesz neki szimbolikája, meg üzenete, de a motivációja mindenkinek, az, az maga val róla, vagy nem valról? Ez egy bátorság volt akkor? Nekem magam iránti bátorság mm -hmm. volt, <kül> illetve úgy éreztem, hogy ha nem végzek magamban egy ilyen radikális elhatározást, akkor én ezt nem tudom filozofálni, vagy hitelesen bizonyítani a műveimben, hogy én ennyire szabad vagyok. Ha valójában érzek egy belső gátat magam. Ez visszahatott aztán a későbbi. Visszahatott, igen, igen, visszahatott. Mert addig valóban, erotikus, meg mondjuk azok is úgymond megbotránkoztatóak voltak, de szerintem nem voltak annyira radikálisak, mint azután, a tevékenységem után, amikor mikor, mikor elatároztam, hogy, hogy nem is mesztelem volt az, hanem egy erotikus sámán öltözékben. a keretében adtam elő egy ilyen álsámán rituálét. Mert úgy éreztem, hogy akkor ez a színpadi vázi jelmez bizonyos értelemben megvédengem de hát vele is mesztelenetettem is az arc is igen igen igen ez is az is mert azért hát semmi értelmet akkor még nem láttam annak hogy hogy teljesen mesztelenül álljak oda, mint műtárgy. De az, hogy jelmezben, bizonyos ilyen bőrjelmezben, és ugye bőrdudát fújta meg, hogy akkor egy ilyen sámán rituáli keretében bizonyos értelemben felszabadítom magamat, akkor az nagyon nagy dolog volt, mert színésznőként az ember lehet, meg meg is mutathatta a testét, de a más a költő. Ez teljesen más. Teljesen más, és ez váltotta ki azt a botrányt, amely később életem végéig, illetve hát mostani, <gül> <gül> jobban mostani ami kísít, hogy a hogy a messzelen ellenköltőnő. Tehát elértem a célomat. És akkor következzék a hó. A hóciklus a vízemlékezetekötetből. Láttál már mindent? Láttál már mindent? A föld alatt követted a vonatok hangjait, ahol nincs fény, se vers, se hó. Ideje volt elmenni, de kibírod -e a havazásig? Ott semmi sem fog már történni, mintha egy vízesés függönye mögött volnál, Zuzmót növeztesz a testeden. Vársz magadra, hogy kezdődjél, de ez a születés nem a tiéd. Megtennéd még egyszer ugyanazt az utat? és újra elmennél a vonaton, mely kiúszik a földből, ahol a versek elhalnak két szétváló álom között. Nem sírni, nem nevetni, csak a hó szemedben a hosszú úthajszálai elporlattak kabátodon. Fehér könyv a fejed alatt, kacagó óra. Nem sírni, nem nevetni. Havazik az élet, foga van. Tegnapi arcod utazik. Nem vágyódni utánad. Idők végezték tartó felejtés. Hópehely emléke. Elolvadó levegő Hallottak, és nagyon különleges, hogy az ex-szimpóziumban egyszer volt egy külön szám, amely Katalinról, meg Katalin művészetéről szólt, és tavaly pedig az ex-szimpóziumban szintén meg, megszerkeztettek egy külön számot, kezd helyére első, tavaly elhúnyt kezd helyére első emlékezetére, költő és szerkesztő volt a férje volt, és az nagyon érdekes, mert úgy tűnik, mintha a közös pontok viszonylag kevesek volnának, mint hogyha a Kesztei Rezső, az a senki földjén lett volna, vagy legalábbis itt a reflektálás nagyon szűk volt, de azt gondolom, hogy rengeteg közös pont lehetett, csak máshonnan látszódik. Kesztei költészete... Nagyon-nagyon sok kortárs írót, költőt inspirált ihletet. Tehát ilyen értelemben nagyon sokunknak van köze, és, és kötődése kezd helyre, Zsőhöz. Személyes kötődése, barátság, baráti kötődése is, mint úgymond költőfejedelem, mert annak tartották. Tehát ő, aki a senki földjén volt itt a társadalomban, tehát se a jobb, se a baloldal, semmi, hanem egy valóban egy, mintha a Parnasszuson írt volna, vagy élt volna, pedig nem. Tehát valahol azért mert nem tartozott, akár csak én öm, pártokhoz, vagy, vagy nem kötelezte el magát, hanem csupán, ha elkötelezte magát, akkor az csak a költészet volt, és a nagyon szigorú volt önmagával szemben, és a költőtársaival szemben is, mint szerkesztő. Miközben rengeteget indított el a pályán. Úgy van, úgy van, és a szigorúságának köszönhetően valóban a legjobba kerültek ki keze, közül, de nem csak azért, hanem mert segítetteiket is a kötet szerkesztésében, az írásban. Tehát mindegy igazi jó szerkesztő gondozta a kéziratot, és találkozott, és barátkozott a költőkkel. Azért volt annyi később költőbarátja. Velem is ilyen kapcsolata volt, illetve így kerültünk kapcsolatba, és ez a kapcsolat személyes kapcsolattá is vált házassággal. Nem végződött, hanem valójában abban a folytatódott, és ilyen értelemben, lehet, hogy hát ő egész másképp írt, mint én, más, tehát más ember volt jellemileg is, meg érzelmileg is, meg temperamentumában is, de én is ugyanazt köszönhetem neki, amit sokan mások, amit nem is hallgatnak el, sokan mondják, hogy sokan köszönhetnek neki, én azt a szigorúságot, azt az önfegyelmet egyébként is én igyekeztem fegyelmezetten, és röviden, és felesleges sallangoktól megszabadulni, de az ő jelenléte ahogy láttam, hogy hogyan gondolkodik, hogyan ír, és milyen szigorú önmagával, hogy egy-egy szót napokig érlel, keresi a szinonimáját. Ez, ez valóban hatott rám, és én is akkor egyre inkább szigorúbb Úgy van, tovább igen. Mielőtt Katalin felolvas a verset a vízemlékezetéből már Korábban jelent meg a kötet, hvár az egy nagyon fontos és kedves helyük volt, és azt gondolom, hogy egy picit a vízemlékezet, a talán kezdhelyére is emlékezete is lehet. Mindenképpen százszázalékosan annyira vonzódott a tengerhez, a vízhez, és én ezt hál' Istennek tudtam neki nyújtani, mert ott van egy kis nyaralóm. És én úgy érzem, hogy életeleg szebb idejét, éveit, nyarait ott töltötte. És valóban omáz kezd helyre az, hogy a, a víz kötetből olvasok fel most. Most éppen a. A jégciklus jég jég. ciklus következik, igen, ami szintén ugye vízből adódik, igen. A lepedőn holdizzad, és hűs ollóról álmodik a barna nősebben. Jégben a sikoly fénybe zárva, bíbor szárnyaival verdes. Ahogy a szádhoz ér, a felhő rózsáin megindul feléd, és fénykört hasít a levegőben, ahogy a szádhoz ér. Átsétál a vastag üvegtáblán a tiszta víz. Teste akár egy leveg, egy legyező, összecsukódik. A cipőit rendezgetve legurul a szivárványon, és jégesővé változik. Kétezer évvel később a szárnyakat maga után húzva elégett gyertyák között, sikoltozó jégmezőkön. Adi Katalinnal beszélgetünk tovább, és azt gondolom, hogy a zenék nagyon magukért beszélnek, hogy miért ezeket választotta Katalin, de hogy lesz egy zene a következő, a Pinakio Sweet Király Dávid szerzeménye, aki pedig a fia. És azt Igen. gondolom, hogy ez egy különleges Igen, hát az kapcsán. élete meghatározó zené, vagy legalábbis azokból a meghatározó évekből valókat válogattam, amelyek fontosak voltak számomra. Tehát... A zene, az hang az mindig fontos volt meg a zene számomra. Nem véletlenül ö, ö, választottam a fiamnak a, hát a fiatalkori zenét, a Pinokkiót, ebből egy szvit részletet, amelyet a díjat kapott egy, egy nemzetközi ö, zenei versenyen, és ezt kiadták díszkiadásban ezt a CD-t, ebből fogunk majd hallani. A hanghoz az a az a közöm volt, nem csak az a hangköltészet, hanem az a vizuális költészet, amellyel ugye a költészet hatáért rajt igyekeztem kibővíteni, azokat én zenei partitúráknak is használtam együttal, és élőben, amikor kiállításaim voltak, élőben odálltam ezek a úgy, Szabás minták, meg a vizuális versekeli elé, és elejének eltem őket. No, ez az, amit az első, 69 az első verses kötetemtől kezdve, egész a mai napig is készítek, csak a témája változik, de mindig ez van, hogy a vizuális költizet a kollázsaim, tehát a vizuális műveim egyúttal zenei partitúrák is. Azért nagyon izgalmas, tavaly volt egy kiállítás az ACB Galériában két helyiségben, és most egy nagyon-nagyon rangos nemzetközi Festival, a Kasszeli dokumentára hívták meg Katalint, Aténba is, illetve Kasszelbe és ez két éventei ö, esemény, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon izgalmas, nem is tudom, hogy mikor volt utoljára ebből a térségből, vagy magyarként ott meghívott művész. Igen, ez az érdekes, hogy én, magyarként, és egyáltalán erről a területről, tehát itt belne van a Balkán is, mert a, a műveim egy részét még valóban, még a Jugoszláviában készítettem, mert igen, ám, de a hangzó anyagot most rögzítettem stúdióban. Úgyhogy most a, a művek vizuálisan lesznek állítva galériában, meg múzeumokban, kasselben is, meg Aténben is, de a hangot, azokat most rögzítettem, és hanggal együtt mennek. Tehát így vagyok én a zenével, és így van a fiam is a zenével, hogy mert ugye hát egy család vagyunk. A, az első férjem, a fiamnak az édesapja, a zeneszerző király néprajzkutató. Tehát ilyen értelemben a, a családban benne van a hang, a zene, a költészet és a látvány, mert hogy balett ír a fiam. És hogy keretes legyen így a beszélgetésünk, hát maga ennek a Kászeli eseménynek nagyon izgalmas a címe, akkor visszatértünk oda, hogy a politika és a vers. Igen, az idei Kasszelnek, vagyis a dokumentának eléggé politikus a témája, az elkötelezettség. És ilyen értelemben, tehát az a határátjárás, amiről beszéltem, tehát a, az ember, a vándorló ember, a tranzit zón, aki állandóan ilyen, ilyen, ilyen úton van, úton levő. Hát úgy gondolom, hogy egy költő és állandóan úton van, még én, ha a régi gyökereimből ismerítem, de mindig aktualizálom. Úgy érzem, hogy a zene is bizonyos én értelemben iránymutató és vándorol, hiszen a, ezek a zenék, amelyeket hallgattunk, vagy hallgatunk, vagy a jövőben is hallgatni fogunk, meghatározza egy kornak a szellemiségét és az érzületét. És akkor egy utolsó blokkja... Igen, a víz emlékezete kötetből most a plazmahál állapothoz, halmaz állapothoz értem. Mindent láthatsz, amit én látok. Mindent, ami áramlik és fellángol a csodás tüzek vonulását nedves ágyékodon. Mindent, ami fény és torkodba fúródik, hogy testedben kinyíljon az ajtó, feltáruljon az auróra alatti világ. A fővenyen vajúdó hullámokat is látod, miként felé lett bennük az ezüst, és kristály gyúl ki homlokodon. Villódzó plazma leszel sötét égbolton, tükröződése egy távolodó csillagnak, egy didergő csillag mély, elhaló kiáltásának. Király volt már emlegetett Pinocchio szvétjét hallottuk. vadik Katalinnal beszélgettünk, és 60-as évek elejétől, hát egészen a tavasszal megrendezendő Kászelig eljutottunk, mint egy kaleidoszkópnak a pici kis darabkái. Hát ebből csillantott meg Katalin pici kis fényeket. Nagyon köszönöm, hogy itt volt. Egy holnapi eseményre szeretném fölhívni a figyelmüket. A Stúdió Kában, holnap február 28-án este 7 órától a revizor estjének keretében Kornis Mihály, Kornis felolvasása és lázadása című estjét láthatják. Tehát a stúdiókában holnap este. A jövő héten Szegő János vendége, Pajor Tamás zenész lesz. A hangmester Burger Lajos és a szerkesztő pány Márk nevében is további szép estét kívánok. Martonévát hallották. Felső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő páimárk márk. Belső közlés.